Jotta jos mä olisin Zack olisi muka, jos mä olisin Zack olisi jos mä olisin Zack Grimacki olisi muka, jos mä olisin olisi jos mä olisin Zamäpru, jos mä olisin Zamäpru, jos mä olisin Zamäpru, jos mä olisin Zamäpru, jos mä olisin jos mä olisin olisin jos mä olisin mä jos mä mä on sulle sitä uutta ja tuoretta uut, uut uutta ja tuoretta jos kestä suosittelen muuttamaan Suomesta, muut mu muuttamaan Suomesta, koska mä oon kaikki alla myös tänä kesänä, toiset sano että pitäis väli vähän levätä, mut ei ei se ei oo mun pala kakua, mulla on pakko miele vaan duunata matskua nolla on myös se on mun tapa jarruttaa Mutta tätä jano ei voi sun palassa. It ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei on. ei ei ei ei ei ei ei ei ei pikku ei kyllä, ei kiikki ei ei ei kiikki ei ei ei ei kiikki ei kiikki, niin ei kiikki, siikki siikki, Mm. Sin mm. mun mirellä, mm. jos mä olisin sanoen. Hey, yeah, hey, hey. Mä luottaisin minun, niin mm. mä nyt joku ei tiedä, niin sinun miellään, jos <kaininaanway> artisti heittää, mätleistä, totta no, niin muutaman, rappaa muutaman perinteis hatusta, muutaman lainin ja sitten toinen jatkaa enempää pois. Me jatketaan, kokeillaan tässä näin. Tässä on ensin tsiikki nokittaa, tsiikki nokittaa, tsiikki laittaa, tsiikki laittaa, mutta sen jälkeen pikkukeen, pikkukeen, pikkukeen, pikkukeen, pikkukeen. Mutta tämä ei ole nyt niin... Oh. Sitten sitten teinimuusikkona uskomattomaan suosioon noussut Jake on kuollut. Hän oli kuolessaan vain 24-vuotias. Poliisi ei ole vielä julkistanut kuolemaan liittyviä tietoja. No ei oikein balanssi nyt nämä piisit tässä. Siikillä ei ole oikein tämmöisiä hitureita, mutta tämä on pakko sottaa, koska tässä oli Lightholm fittamassa. hän on Fittajameke joka piisissa. Ja keperi isänsä talo ja kävi siellä. Siis paskis, ja pikku Siellä oli liikaa muistoja lapsuudesta, muistutuksi ettei ne voi yrittää uudestaan. Ja mä, mä tein vuosi sitten äh, spessun ja eks tänä vuonna Pikku G tehnyt äh, comebackin syyhteis, syyhteis. Kenen ansiota, kenen syytä? Niin, niin, näin, näin, näin, näin. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Nyt ollaan paskunen ytimessä ja iso ke keekkeli molemmille. Kuuntelua, että paskaperi, ettei äänestä jo tässä vaiheessa lähetystä. Kiik haisee pahemmalle. Joo, tämä on tosiaankin. Tää on it's on. Berylis, on. Berylis, on. Laittakaa, laittakaa viestiä, kumpaa kannattaa paskemakstaa tässä näin. Kumpi tekee suuremman vaikutuksen? Kekeli vai kiikkeli? Jokainen... Baurilla ei pitkä pysy rielos, kukaan Pitäskai? Ja, jag tycker ja kitara, soitti sillä isa mustuk mut sen ja ja masentu pahasti. Vaik se paasti mutta Mutta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 kun Pikko oli <lipä> Pikku oli piittaamassa. Vieras, pikkuke lähettää 10 rocks-viestejä. Enpä kuule tiedä. Nyt on eepistä paskaa. Molemmat on yhtä persestä. Siik on Paska paskaa pikkuge Voi itku mitää elämää. Kyllä, molemmat on aivan Paska, mutta tuohan on lidholmi tuolle GL. Mutta tuo lidholmi tuolle GL. ei näinpä. näpä. geekkonen, Geekonen, Geekonen. Tuo tuli kyllä. Check-on, Check-on, kyllä on Check-on. Kohta kohdassa check-on, Check-on, Check-on, Check-on, tjek Check-on, tjek Check-on, tjek Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, Check-on, check on Mä tapa, keja, avuti, mitu, taistaa, avuta, sä mä pois Näin ei kukaan muu Mä en oo mut baatti ku ja sä oot ja sä pikku ja sä oot ihan Ja ku sä ja mä oon E Ja viina ja E ja breikka on Freikunen Reikunen on C kun Jackalabre Jure Chappenä kä mä oisin Mä ruppen mä tuuton Nyt toi hei meikäläinen päätty nää kastas Mä oon melkein toi Työden kuolemaan TV, enkele. Ei piikkukeen pikukia koita noittaa kyllä pikkukien, pikkukään. Koko, koko kansain sitä, mikä piti lähteä. Ne soitti jakem taas mukaan laulaen. Vei kyntti löytää ja kukkia sen haudalle. Kuukki audalla! Jos mä olis sisä, jos kukki audra, niin mä oisin vainaa! Vartti ah! vainaa! Teil taine! Heikälaisia tapauksia kielletys. Geekkonen Satula, pikku Geekkonen. Nyt on paskaa. Milloin tulee iso G? Niinpä. Tai milloin sitten tulee iso G? nyt Niitä on kyllä odotettu. Mä, mä näin sitä kuvatos vähän aikaa sitten. mä kuittiin, että siinä on ihan oikeasti, kun Se näyttää nykyään siikkiiltä, pikkupäin. Osa omaa nuoruutta sen vaiheet, ja kaikkia juoruisea akustinen skitta sai uuden kaiveruksen. Ja kenissä vieressä kuvannat kaverrukset. Nyt se skitta kiertää palkintona kädestä käteen kilpailussa, jossa etitään, joka vuosi nuorta tähteä. Oli, oli, oli, oli se oli, alle, oli, alle, oli se oli. Miksi jostain kyllä aika selkeästi? No, Otta tämä vasta alkoa, Huomisen ottamaan, mitäpä tapahtuu? Jokainen hetki on. Nurmijärvi vai lahti, nurmijärvi vai lahti. Eikä duuri tai mallisen lopullinen, sillä huomenna. Ja nyt, nyt, nyt, nyt tulee, nyt tulee, nyt tulee, jing, messi tulee kaksi, kaksi, fiittaa, ja tai ai ai jing, jing, jing, ja aika sentää, jing, nyt. Hurja! jing, jing, nyt? jing, jing, jing, jing, nyt, nyt jing, oli kaikki vaan unelmaa, et maimiva tyylin saisi naisia kuletaan. Roidin kanssa haavein porsesta Ferrari, totin ylpeitä eirustusjoukkue Vai Vajat koitti saada metsi laulamaan. Ja se ne voi, että tyttö kuulu naurattaa. Ja mä teen työtä käskettyä tai kaaverk tuli sala keskenyä lähettyä. Kruisasin mun BMäksää, niisukas tongal kuunnelti dm Siitä on aikaa joskus takaisin kaipaa, oltas nuoria aina ei huolia lainkaan. Pyhätään mitä tykkästymään. Alexaan, Plixan, jo Plixan, Plixan, Plixan. Plixan, Plixan, Plixan. Plixan, Plixan, Plixan. Plixan, Plixan, Plixan. Plixan, Plixan, Plixan. Plixan, Plixan, Plixan. Plixan, Soyto a gabeli sorry muci ku riko sobi muksi mu pita flex saata sude holla respa so well, sa te jahate ja kate banta ja su su sama goda e minga mamma poiga soita sv gol nichiga da joka päivä meidän lavalle fiik ja chiika da biel kaikki natsa lastu tight mixa mitah te gette gette kampaka on matsi vanhat president kampaka san kyllä Attaku hatami da due catra Flixson Flixson Flixson Aria cosca cosca cosca Piccolo Cesare o tuola sa caratu antaa ne anta anta a piccolo päivä menin diesel kauppunki trending ka keskusta e asi transu si toli rento filis checcalti muyi iotcuymi li sacase Läppää. Arvosteltiin Tappereen. niitä, jotkut oli nenä pystys ja me naureskeltiin sitä. Se oli normaali päivä 16-vuotiaan kesä. Sit näin tytön kaunimman kun on elävän, Se oli upea, se oli jotain erilaista. Luksus, vaatteet ja katseistaikaa. Se katto silmiin kun käveli muovia, saivat vatsas kupli ja korvis kuulun Se tyttö oli jotain muuta kun nämä toiset ja muu iski fiilistä. Vois olla se oikee. Jäin jotta kun se hävis ihmismassaan. toivomaa et se... Tässä pikku pikkuke, pikku ja kuka, kuka fiittaa, kuka fiittaa, kuka fiittaa, Elisabeth, no kaikkia tietäisi Elisabethin. Normaalin tiistaina, menin tanssisti läpi niinku aina, ympäri heti hetkisti soimis massa, nyt en voi unohtaa mitä tuli vastaan, se tapahtuni niin äkki oli ohi nopeasti. et nyt mietin tapahtukse oikeesti, siis ei se so ei sunnille mun ikä... Jäbäki maanittu keekki on vasta. vastaan, niin näin! Et mä flexa liikaa, mä taas mietin, kun ne kehtaas piirän. Mulla mun elämän rytmistässä, et vaan kiirsa on kiirtävä nollaksa. Tähän vauhtiin, jos tänään voisin olla vaan. Ja päähän nauttii, kun Ja hankin virtuen kuvitellu et laulasin ja painin kirkuuden sanoin teräpämällä ikinä täällä siljää. Okay, Sää miten käy, ilmassa heilutin leikset taas mu parhaita. Mä tuun sen ystäviä. Tämä on suora lisäuutislähetys Helsingin keskustasta. Ympärillä tapahtuu jotain aivan uskomatonta. Joka puolella on massoittain lapsia. He valtaavat Helsingin. He tukkivat Mannerheimintia ja pyrkivät eduskuntataloon. Jotkut heistä näyttävät olevan matkalla myöskin pörssiin. Mikä helvetti toi oikein oli? Valta lapsille, okei. Okay. Hetkinen uutiset, skitti. No, se, se ilmeisesti... Joku tosnoi. Eikö se oli toi no? Ei, tässä, tässä on ihan pisti ihan väärässä järjestyksessä. No ei se mitään, kokelaa. Ei, no ei kun otetaan toitosta noin sitten. Tämä on sitten Vigabiisin, Kekkelin, kakkoslevy Anteeksi pikkukeekki. Eikä keekkeli, tsiikkeli, tsiikkeli. Ei keekkeli, keeraa siellä, eikä tseekkeli. Ja sitten se, seuraavaksi siirrytään ykkösölön pa, pa, pa, pariin, koska se on se klassikkokuulema. nyt nähneet, nyt kukaan maailmaa, kuinka paljon paha aikuiset on Mutta saanut, saanut aina. on helvetin hyvä idea. Päättäjissä ei ole eroa. Kaikki aina kumartamas dollari tai euroon. Sotia riistämistä, vastuusiirtämistä. Huonoja lausuntoja, sitten niiden kiistämistä. Jos ne hyötyy, mut muut kärsii. Eikö kuka muistaa enää rakkaat välittämistä? Kaikkeen on ratkaisuks, pommit ja raha. Jos omista niitä, niin sä omistat ne Ne niin ne tietää, mitä kansa tarvii. Paremmin kuin kansa itse, ja se on harmi niitte. Ja muiden tarpeeseen ei ole yhtymä kohti. Ne tarvii jotain muuta, mut muut ruokaa ja kodin. Ne tekee mitä mitättömistä asioista. Tärkeitä määrää eikä osaa edes hävettä. Anna valtaa lapsille, jos tuntee. Siltet, nyt uutiset saa sut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille, se kuuluu niille. Se säästä sitä maailman ja kulttuurimme. Anna valta lapsille, jos tuntuu siltet. Nyt uutiset saasut sut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille, Tuosta se tulee maailman pikkuisen G-pisten vaalivoittoon, on kyllä, ja Pikku G-kei edustuntaani häikäsevän paikka Pikku kyllä. Pikku G meni johtoon, Pikku G meni johtoon, wow! Ne kaipaa rauhaa, ja paitsi Kulkkaapu niinka toista sieltä tuita elämää leikkiä eläimiä. Tata checkas ei vielä kuitetaan ja se jälkeen näin. Ei pidä taulue. Pitäisi olla kolme kolmea tällä hetkellä. Pykapparit se nyt sen. Ei ole mitään hyvin. 105 soittaa korti. mitä muuta tarvita. Nykyään on hyvä usko, ei joskus hyvä. Ja se on vähän pois. Kekko pyytää, syypää kaikkein pahaan, nuvalan siksi Siksa napautta lapsille, niin ei valta halu. Ei jos se joku muuttuu joskus lapset valtaa kadut, ei jos ikään huonosti. Anna valta lapsille, jos tuntuu siltä, nyt uutiset saa sut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille, se kuuluu niille. Se oh. säästää sitä maailmaa ja kulttuurimme. Ja Tsekkonen, Tsekkonen kuittaa, Tsekkonen kuittaa. Tsekkonen kuittaa, Tsekkonen kuittaa. Nyt, nyt pistää Tsekkonen pahaa. Pistääkö pahaa? Mikä tulee? Mikä tulee? Mikä? Mikä? Mikä? Kuka muu? mukaan. Kuka muu? Muka? Tsekkonen, tsekkonen, tsekkonen, tsekkonen. Viiron matkas kulaa Mut Havajilla, Mauvilla Hiomassa prunaa Sitten ne lähettävät noottiin Mun on lähettävä kotiin check -on, check -on, check -on, check -on. Just jengi alkaa nukahti amma se kuvataan tytö Jumala, se Arsia, Oksula, check on nyt mentiin on, check on, check on. Ne puhuu slangi koskaan, tytöt tanssii koskaan. Ovi miehet soittaa ambulanssi koskaan. Ne haukkoo henkeä koskaan, repii perseen koskaan. Hei lippu osta kerkee koskaan. Jonne traagee koskaan, tytöt on koska. koskaan. ennen ne nimeä lapsi koskaan. Hommas laidaa koskaan, jengi bailaa koskaan. Sekai, Anna valta lapsille, jos tuntuu silte, nyt uutiset saasut vasan uulliseksi. Anna valta ei, ei, ei. lapsille. Ei, tää, se oukin läpi. Si sä maailman ja kulttuuri. Sekkonen, se, se oli se kone nii halu raha. Raha. valta lapsille, Valta anna valta lapsille, saat maailma maailman Se saa suut vaan anna valta lapsille, se kuuluu niille, se säästästä maailman ja kulttuurimme. Heitä nurkan sandalit, kun te tuolin mukan kantajiin, ei halua uutta sankariita skandaalia, vaan vandalin. joka teot muuttaa standarditten parhaan, niin ne soittaa van Sille jos tuntuu siltä, nyt uutiset saa vaan surulliseksi. Kipit laskee kolikoita, piritää vähän polioita, tyttöstä kaatuu dominoina, räppäri koittaa kopioida, lapat jää palataan kun se on ne saapuu dominoimaan. Check, on, check, on, check, on, check on. polta lapsille, se kuuluu niille, se säästä maailma ja kulttuurimme. He on poissa, kaivaa sitä rahatsen, se ei paina mitään, raidää kaatuu painaa lisää. Check pitää, se ei parasta sun mimmiä, sitä. Check on, check on, check on, check on. Ne koska. Tytöt koska? Ovi miehet soittaa koska. Ne koska. Koska? Osta koska. Jonne koska. On koska? koska? koska? Jengi... Check. check on it, check on it. Check on, check on. Voita pääsy Sporakoffin kyytiin viiden frendisi kanssa. Homma etenee ympäri stadia ja Radio Helsingin DJ:t pitävät huolen musiikista. Ketkä frendit kuuluvat SunSixPackkiin? Osallistumisohjeet löydät osoitteesta radiohelsinki.fi kautta Stadilaista. Radio Helsinki palkitsee joka viikko kolme kuuden hengen porukkaa parhaiden perustelujen mukaan. Huista myös kuunnella Stadilaista joka perjantai 22-24 seurassa. Teurastamo esittää Avantgarden. Oletko koskaan kokeillut äänihoitoa tai keitellä omaa matsaa? Lauantaina 15.7. Teurastamolla voit puhdistaa mielesi ja paljon muuta. Avantgarden on yhdistelmä nykysirkusta, spoken wordia, elektronista musiikkia, työpajoja sekä kehon ja mielen hyvinvointia Teurastamon rouheassa puutarhamiliössä. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja sinne ovat tervetulleita kaikki. Hellitään naistajamme ja nautitaan erilaisista äänimaisemista yhdessä. Tsekkaa lisätietoja Avantgardenin Facebook-sivuilta. Perjantaina G-Live Lab taipuu rennoksi elokuvateatteriksi, kun Radio Helsinki tarjoaa jälleen perjantai-iltaan leffaklassikon. Tulevana perjantaina luvassa kauhuelokuva The Shining, eli Hohto. Musiikista vastaa Matti Nives. Tapahtumaan on vapaa pääsy. DC aloittaa kello 21, leffa alkaa kello 22 ja klubi on auki vähintään aamu kahteen. Leffaherkut iltaan tarjoaa Robertin herkku. Etkö saanut mieleistäsi opiskelupaikkaa? Älä tuhlaa aikaa. Työvän akatemiassa voit suorittaa ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot. Akatemia.org. Kaahas, ei osunut. Ei osunut. Tääkään.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 Radio Helsinki. Ja battle ja battle jatkuu, battle jatkuu, battle jatkuu. Viimeksi alo aloittaa pikku K. Nyt saa aloittaa sitten Chekkonen, Chekkonen, Cheek. mikä laittaa Cheeki seuraavaksi? Cheeki ottaa. Laitto saman. Tämä on yllättävä. Nyt tuli yllättävä. Ei, ei, ei. Nyt tuli. Paha voi loppukoi dea, loppukoi dea. Chekkone, Ja nyt siirrymme Pikkukenstään. Pikkukenstään pikku ensimmäisen levyyn. Nyt on pari koko loppu ajaksi. Sitten hänen heleensä pitää soittaa. Jumut tuota sitten uudestaan loppuun. Toka levyytä, jos Pikkukenstään voittaa saaneet ääreä. Mutta hyttä tässä on... Romeo Julia. Julia tapas Romeo yläasteen kouluretkel Katset kohtas hetkeksi Romeo tajus et se Tuijottaa, tuijottaa, ei sairti silmiä Tai silmiä kiinni, kun kävelee vitki pilviä Seuraavalla luskal soittaa Julialle Mut perheen toises faija kuuli kaiken ja joka teki selväksi tyttärelle Et leffa johon Romeo pyys tu kyllä menee Ni niin oli epätoivosi mut samal onnellisi Kunnes Julia faja hoiti Romeo ongelmiin Et yks päivä reksi soitti vanhemmille Niitten poika häiriköi Ja parempi et se vaihtaa kuuluu Ja paikka paikkakuntaa se tarvii hoitoa nämä aikat kuuna vai oikeesti tarvii jotain aivan muuta Gasta Julian ei taivalt kuuta sä oot valo Sä olin just saanut tana naima lupa jos se perään Finnishpolepana on että aikaa tota yksi viisi kerrallaan ei mitään mukaan, mukaan ne että mä hattu oli hattu paskita lahdesta kohtaan, tai joo se on lahdesta, pitäisi kyllä lukea lahdesta. Pikkuke on enemmän paskaa, mutta Tsekkonen, Tsekkonen on enemmän perseistä, toli hyvin kiitettä kyllä. Eikä pikkukel, oppoppa, mitä tapahtuu, pikkukel, mitä tapahtuu? Koko tietää sen Eikö niin, eiko ollut sellainen kultainen bembari, minkä sä jo puuhun vai oliko se sillankaan Jotain sellaista, ilmeisesti kännissä muistaakseni vielä kaikille lisäksi ja pikkukepoli johtoon tšekkonen on ääni pikkukeen puolueelle Jep, kekkonen oli kepoli Aikalla laita aika tässä on mutta tässä on tšek on laittoi diskossa eilenne, ne tanssi diskossa ettei oo kertaa jo pikkukeen pikkukeen todellakin todellakin ni kaikki on hauskaa tytöt Oh, I know. All Messi, Bista, and Billy. You're just Max. Who made all the mix? Nikkari bombs. Who made all the mix? Nikkari low house. Boys, I Messi, joka taajamas, liikun niinku yössä varas Ai kuka on paras, pikku V Heti kun nappaa miki, bilet on päällä No nyt, nyt, nyt, nyt pistää paha Nyt pistää paha, nyt, nyt, nyt, nyt Paha pistää paha, pistää paha, Nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, Miten myyntyy Sheik vastaamaan tähän näin? Joo, mitä? Joo, mitä? No tulee lisää Mä oon mikis, niin kaikki baus Mä oon mikis, niin kaikki lauha Uskova tyhjät sanoo, pojat sanoo Kaikki messiin pistätään So no <laughs> Et ilmaa mä solista kameraa. So, Jäpä Nyt töi kädes ja paasottaa mun mesis. Jos teillä hyvä fiilis, me on sellane, Et pesas nouse kattoa, ja kaikki ne pääsee messiin. Kätka hauskaa pitää tahtoa. Jopa kesken keikkaa. Ja kaikki kiele leikkaa. Taju etten feikkaa, mä oon miskis, niin kaikki vaussaa, mä oon mikis. Niin kaikki lao on hauska niin tyys. Mä ma mikä, si kaikki on paska. Pistelään pidä pidäs paremmaksi. Jotka tuli tsekkaan mun settiin voi etsiä vain. Pitki mettiä, bile vaan jatkuu Nukkuu myöhemminkin ehti Ja varmaan just sen takia En pysty lopettaa tuolist sydäspyllyheilu Totta kai se kertaa Marsin aivoa, superstarit, mikki Ja rimipukkiot Nyt oli alaikäisessä kielletty Pille sana PILLY MAINITTU PILLY mainittu. MAINITTU Tää ihan pyllystä Rauha uskoa sanoo Pojat sanoo Kaikki messiin bile So, mä oon mikis, niin kaikki lauhauskoa, että sanoo. pojat sanoo. Kaikki vesi, pistetään vielä työssä, parhaat mauset jäävät heittää. Nyt kädet ilma ja kaikki tytöt heittää. Nyt kädet ilma yhtä mikä, ei pysty pilaan tätä iltaa ja kaikki heittää. Nyt kädet ilma, Versus kokoomusrappari. Mutta pikkukiele se, että se on, varmaa maailman kepu se on muuta, varmaan maailman ainoa kepu-kepulaisrappari. Kokoomusrapparit ja riittää erästi siihen, on muita, mutta. Se varmaan maailman ainoa kepu-rappari. irti! irti! Soka irtin, mä perin vaivin löin. Lät räsin vaan kesän tuunit Boom, boom, pow, mä vedän sokan irti, rohkeutun ku rohkan tilmis, palkuu sotafilmis. Boom, shakka lakaa, tulta satana. mä tulta f***aa. Ruuti on kuivaa, mukis on märkää, kisun ja yksin ei ku pidon ärnää. Onkain syntynyt rellestään, miksi idastaa ei oo hyödytty ennekään, Miks Toimaa, jos haluat pysyä hiljaa, mutta jos on messissä ryhmyt ilmaa, niistä juomaan, mut ei tepa, kymällekään. Ja sit te lähte hyvän ryhmäl vetää sellainen pikku mut on kai, kun mä tulisin tilataan pulloita tai lasken ees totaal laskoisin ulkomaille, verän shotin päähän. Kurtto by. Sä et eka joka alu pussa, Svenat kiltisti, vonimark penaliita Reppu tussaa, sellas matskuu Jo 15 toiset ämset on tiltis Niin pelko se Jaana Mä oon Mikis, räjähdysvaara Messis, Jorja, Eskimo P.S.1, mulla Herranen aika, Pelkonen Jaana, mainittu kepulaisrappari Suussa, silloinhan se ei ollu vielä Tai oli kyllä kokomuslainen varmastikin, mutta ei ollut vielä eduskunnan... Oi hevenen aika, sitä Kepulainen kehu kokkari voi hyvän aika, sitä mitä tästä vielä seuraa? taas sillä lattialla, kuka siinä teet kuin pappi? Seppi, kukki. Kielut takapylly, vaan teidän takin tätä teen. Kun mä tartun mikkiin ja avan mitä, mitä? Räjähdy. Räjähdy. Ja edelleenkin laittakaa ja kumpi, kumpi, kumpi, kumpi on paskeampi, kumpi on paskeppi. Iso keekki tuli viestiä, Passe eri tulee, nyt on, nyt tuli iso paska. Tää on salasesti jotenkin hyvää mun mielestä, tuli viestiä. Pikku Gakkinen johtoon, Sokka jos on Smurfio-persona, sen nimeltään on, oh, no, no, no, on, kyllä paska vireissä, Eppistä Skei-Raknellella, lopussa Pikku G vetää enemmän viivoja kun Toni halve. kyllä kyllä. Tää on aika tasavirta, aika tasavirta. Ei asiaa Pieni, suuri mies. Mä varotan seuraavaksi Mä mato, ä, Kehkelin kanssa, tullut huu huu. Se on tullut vettämään Mika Gabriel. kaiken, nyt mun Enemmän kuin koko klikki, That's why, se on vika tikki. Ka kaikki, ja Kiikki messii! Kiikki ei tullut messiin! Kiikki ei oo messissä! Tää jämä ei tuu koskaan, olen duunisväkissä! Kaikki ei mä osaa! Pää! Kiikki Ja kaikki tytöt juokseen, eti lava eteen, heidut takaa pyllyy, vaan teidän takii tätä... Pylly! Mikki! Miksi sä täält kuullut itseään? Kyllä toi kyllä tuo pyörii, pyörii, pyörii, pyörii. Ai tuosta johtuu tietenkin. Kiikkinen hetkellä ei, mitä nyt uh, oh, uh... tää ah. on? Yhtä hyvää ja pimeä, vähän kuin Suomen syksy. keula huolen tähän enää nuoret pysty. Voit koittaa hypätä mun kenkiini, Tai bensiini, jos on varaa bensiini, painan paina päässä Delpfeil, teidän kuutsi mussukat kun eksiili. Ne kaikki sanon arstiksen mieli mielisairaaksi kun se huuso vaan. vähän yli puolella että tästä ole varittässä oli riisinpäin nyt sitten. Raidan etsi pastauksia kallon kutista pietin ja aikaa. Kielasin haittaak jos on sekasi. Ja se tekee sun maailmasta Las Vegasin. kuokeita Mirkuli, nopeita kiesei. Sori mutsi, mutta oleva mies hei. Meitsi laulaa, etsi miele rauhaa. Rukoilee, että saatana jättäs miehen rauhaa. ei ymmärrä mua, on tänne liian viimeen. Kiili, Gikkonen, Pelkonen. Mitä kaikkea toki oli? Matti, pikkuvanna, Vanskanen. Iso kakki, iso kakki, joo ano mitä viestejä niin me kuullaishi me lekuki harjalla no, sulfaa jä, on kaapis on muutakin kuin kat Nimittäin, näyttää että on Pikku keikko sen eka sitten eikä julkasu ja ja on ihan tavallaan Maanantai päivämät sillä välkkärillä eikä ole huolen Häipaamat alkaa huo, ja läksit on tekemättä Mun meijaksi stressaa, Tuskin mua luokalle jättää huomamatta Alan sit tyttöä taskelailla, se on niin kaunis Sen pitäisi olla kielettyä lailla, kaisaa mua vuotta vanhempi sekin kuuntelee rappi, kantaa mukana käppi Ja ova niin nätti, mut se seurustelee Ryhden makenka, jos se ei olisi niin iso Voisin sitä vähän ojentaa, pitäis kaisaa Siihen suuntaan vähän lykkäät, se juus, Ettei se siitä oikeasti tykkä Ei se rupee kaisaa Kaisaan, siellä voi hyönen aika sentään ton ikene jäppene hmm. hyi hervet ihan hmm. oikeesti muttei ihan kahta. ai että maiko se ei paikalle leppo maatti mitä soit kentät picugue picugue ta belli et de se kira pita da seuro picugue saa sentään nuori so perkele sit taas musta silmä ja päätä jo mottama ihan täsi lämäk läs vie jotekin kostaa suo aika teh laksuit pysty pystykela muuta kuin kaisan suuri silmi vaihan vaihan paaskirja eikä kekkinen varmaan tässä on pitäs että mookska lukee nyt on ni nakkaa settii ja tuli ihan pikkukehousu voo sinnalle ja pissuskö gaga tuli joskartta pala tulee mitä jarke mitä tyhmä Paljon tulee kyllä vieste ja pala normaali tila on edelleen tasalla kyllä se on aika tasa vielä se on ääne kaikki keko check check check check check check check check check check check että sä oot hukas ilman mua Enkä mä oo kukaan ilman sua Tuuttakos kotiin huura. Yeah. Anna sen kamera laulaa Jos on ollut kylmä, ilman mua Ei tarvi enää palella kauaa Ei ollut koskaan parempaa saumaa Singireillä kamera kaulaa Oli pakko katsella kaukaa lähin maailmat hakemaan rauhaa Sairastun kotiin ikävä, Siis ei taas oleta naulaa Anna sen kamera laulaa Mä oon tuulannut onnea juhlintaan, kuskanut onnea mun himaan. Ha, vaikka ää, siitä sen pysyvämpää onnea tuskin saan. Kukin täällä velloa omalla tavalla. Väkäpä yllättävän yllättävä on kai tilanne. Tila, tila, tila, tila, tila, tila. tila. Tähän kahdella! pitkuke kahella kahella levyllä pelkästään kai, pitkä soitolla pitää kampoin. Chekkosella Chekkosella Chekkosella Chekkosella Chekkosella silloin kuitenkin se tuota se oli että jos laittaa se englanninkiertse täällä soimaan niin oohu sinne missään mun hyvä on. Huurtaa huurtaa huurtaa. Huurtaa! Ja ratkaistaan varaa Chekkonen että sä oot tukas ilman mua ja enkä mä kukaan ilman sua. Sakki Sakura Sakki Sakura Ken Tuntehasko Ken Sakura Ja kela kerrotteli, että kekona, Huh huh. Taas mitä täällä mitä tällä tapahtui ehkä Tietti, Thompson, mahdollinen hetki tullaa karavalle kun viisi vaihtuu tiikistä piku juuta ja huuta jotain ihan ja netti tuli ja tippi ja piku jare mitä tällä jare iso käy kyllä ja jare jare ja ja ja ja Säilytä taajuus 98,5 MHz Tämä on Radio Helsinki Kippis, olut ystävien seurassa Olutohjelma Kippis alkaa taas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 Ilon tähden. G-Live Labin lavalla kaksi armoitettua lauloja laulun tekijää. Keskiviikko iltana 19. heinäkuuta kuulemme sekä Ville Leinosen että Janne Laurilan soolokeikat. Mieliin säveltaidetta parhaimmillaan. Tervetuloa mukaan. Lisätietoa osoitteesta glivelab.fi.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 Meidän festivaali 2017 kantaa nimeä äänioikeus. Esiintymässä Tuusulanjärvellä ovat muun muassa Kisu, Linda Liukas, Maija Ratsje, Jonna Tervomaa, Minna Pensola, Paula Vesala, Hilja Grönfors ja Maria Ylipää. Juhlat juhlitaan 23-29. heinäkuuta. Liput lippupisteestä ja tarkat tiedot osoitteesta www.meidänfestivaali.fi. Hei muuttaja! Sähköt päälle uuteen kotiin. Vaasan sähköltä saat tasaisen edullista sähköä ilman sitoutumista. Tee sähkösopimus osoitteessa vaasansahko.fi kautta muutto. Työblant Vennär. Radio Helsinki. Olet Tsekkosen ja Kekkosen, ki Kiikkosen ja Kekkosen ja Kekkosen seurassa nyt valitettavasti. Ja nythän sekin kiertää toi Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen, tuon Elastisen kanssa Profeetat nimellä. Tässä seuraavassa kappaleen profetat. Profeetat Featuring Elastinen. Huh. Ei muuta kuin lakiviehet, nyt asialle vaan. Trendin huoneessa kuunneltiin j siitä, Kun tajusin, että pelkkä dikkarin rooli ei riitä Deininä kuvitella ei yhtään edes pysty että vielä joskus olisi yks syytäns kenen syntyyn Tyyntä ennen myrskyy Vuosia harjoiteltu Loksahti kohalleen Niin oli tarkoitettu Tietämättä muusta seurasin mun visio. Onneksi ei kuunneltu muut kuin omaa intuitioon on käytävällä kuulin eka kertaa voittamattoman <hah> Olin sitten mieltä että voidaan kattoa Kielan sinne, pystyn parempaan, mä kolin silloin niin huono, yeah. räppäät pittu katellaan. Skenne moni sosissa, kaikki niin kovin tosissaan. Kova kisa, siin kuka osa. Äh. Ja täällä oli Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen oli, tsekkone, tsekkone, tsekkone. oli käystynyt dopingia. Huomattiin, että tää oli viritetty kovempaa toi levari, tulee Tsekkosen matskua. Et saa mutta nähdä. Mutta nyt, nyt, nyt ollaan tasaisella, tasaisella. Tosi, mä olin laitanut sitä ite, ite vähän pienemmällä tossa noin, mutta... Mutta, mutta ai doping ja doping ja dopingia, dopingia, dopingia. dopingia. Mitä tuule tuli, mitä täällä tapahtuu, tuli viestejä, isokaa kaaki, paskaa, järe, järe, järe, järe, järe jätei, tei, tei, tei. ja pa, pa, pa, pa, pa, pa. siis te ja puhuva puhuva Nyt ja katsovat kumpi on kovempi, kumpi on Tässä kumpi on paskipi. kumpi on keikkonen, cheek, cheek, vibe piku GGG. Gg, gg, seuraavaksi ole Tää on, tää on, kun pikkukiel on enemmän näyttää tein iisimpiä biisejä, Niin tää on, tää on, tää on vähän, miten tätä ottaa, mutta tietenkin silläkin voi parata ei siinä mitään Ari ei tasapuolinen vaalivalvoja, näin päin Toivoisin, että tsekkoisin lakimiehen vieraaksi lähetyksen näin. Minäkin olin laitoin Facebookiin, että odotetaan, koska otetaan yhteyttä. Ei saa kuulemma, ei saa mitään arvostelaita nykyään. Heti tulee, heti tulee. Sisäpiiri 2.0. <totantussu> Eikö tuu Jaren alkupäät tuotantoa? No tuossa to, vähän tuli, jos mä oisin sää. Pikku kertä tulee pelkästäsi. Alkopäät tuotonto. Ei väri, nyt oma tunto soimaa Voivaat toivot, jaksat vielä tyhmä poikaa, tää viikon juttu. Kun yritin su kaiva tarina tuttu. Täälity taaskin siihen kaisan sellainen asia. Et lupasin viedä se raina, eikä yhtä maniaan. Niin ajattelin salaa laina. Mun ihan se on. Jos koulus sulle on soitettu, niin mun syyhän se on. Et viikko raat on perustettu, mä tiedän sen nyt. Voit vähän aikaa vei, et silloin. Ei vaan mennä leffaan mun mutsi, hei! Älä ole vihanen mulle Älä ole vihanen mulle pahat arvota sulle Oikeesti Sä tiedät et oo mulle aina Täällä Näin, tärkein on, tärkein on, tsekkunen, tsekkunen oh. Ah, taas tuli, ah. Se oli se kesä, olin just saanut naimaluvan. luvat, su tuli ja muutti mun maailman kuvat. Tuli bailattua, paperit lainattuja. Kannoin kesä, me ei kaana, aina mukanne Ne puhuu, että mä vaidan mimi aiku sukat, vaan silloin suukahat. Kesä mainittu ja kesäkumi vielä mainittu. Toi, toi, toi nyt, Aa, nyt pisti paha, nyt pisti paha. Miksei miks, miks, pikku kieltäpä aina. toivittu aikoinaan kesäkumi kappaletta? Kerta roopin jotakin. Ja kesä vaan ne sanoi, että sen kyllä tuntee kuin joku poh. Epä, Epäresti koska Ari! Oho, oho! Sanoi jotain, mikä sai Musta paskut. Mussa, minun täytyy muistaa, että on paski, että on okei, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jääre, jos sulla on toinen, jäpä ehkä kolmaskin, et halu uskoa tätä, mut mä hokasin, kun mä näin sen diskossa eilen, ne Tanssi hitaita, käsitaka reidel, ei sylke vaihdetta välikavereiden, kun se päätty, niin se kaveri vei sen. Jos suo on villimpi tapaus, pois parempi, jos se ois sulle vaan yhden illan makaus. Ja nyt, nyt, nyt, nyt tulee, nyt tulee, nyt tulee, nyt tulee sellaista tiritistojen sellaista sanotusta. Enää, enää pari, pari biisiä per, per artisti saa nähdä, nyt miten tässä käytään yksi tai kaksi. On, on, on pikkukieltä kaksi kappaletta, tämän jälkeen yksi enää ja sitten tsekko sieltä tulee vielä yksi. Nyt se latkee, tulee tulemaan, kumpi, kumpi, kumpi tilanne on vielä tasa. Pieni on mies, se on kyllä totta ja no, mies ja mies, no ja. Anna tanteeksi ja rakasta takas. Tiedät, et topi virheissä, parannan tavat. Tää on Oma perhe, oma perse, on tärkein. Oma perse, oma perse. Oskus. Hei, keemä on ylpeä saavuttu. Niin tutsit. tässä se faja vielä, ja oikeasti! oikeesti. No, ni... kaiken niin, tää on paha. Nyt, nyt. Nyt, nyt. Oma perhe. Paskareissu muuttuu ja paskalista moita yhä paskemmaksi, ole hyvä vaan, Arska oksettaa, keikki on pahin, okei keikki, keikki taitaa johtaa. Pikku 5 ke se saattaa selvittää, mitä se on Kaisan kanssa tuuhunut makuuhuoneen puolella. Huhu. <kukauden> aja, taike, ja kyllä ajaa, anno ja Pikkupaska antaa hyvän vastuksen, mutta kyllä nyt on vasta se on Okei, tsekki, tsekki ilmaisesti jostaa. Eikös yrittänyt jotain tehdä myös englanniksi? Kyllä, eikä Levy, eikä Levy, Levy, oma kuustaan englanniksi. Yksi, joka se suomeksi. Se on, ettikää, ettikää se, ettikää se Facebook, tuota, no niin, youtubeista Se on, se on hulvaton. Mutta, mutta, mutta, mutta, kyllä nyt on niin, että Kekki, ke, on ja yksi, äh. Nyt on kyllä se mies, miksi mä halusin tulla. Nyt, nyt, antaa nyt se, on ehkä mitä Meillä on kolme viisi jäljellä. Kaksi viisi tuota si ja yksi ja sitten voitto. Kekki johtaa, kekki johtaa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin brappa, niin niin ei tu poistu täältä koskaan. Demantit oh! on ikuisia. Ja mä lupaan pysyä aitona ja aina rohka koskaan. Demantit oh! on on ikuisia. Oh! Oh! Oh! Iso keskikopaskita joo, pikkukin faj on kovempi kuin henkkiä pikku ja pikkukin yhteensä, kyllä. Voittaja on pikkukin Fajan! No ja sitten pikku kaaskin ripulan baukain. Tää taas, menit taas laikatko ne teko ei puus peru. Pikku Panna ja Julia ja samalla mennä keulalla. Kataan voit väliin. Pinen päppämään, räppäit on liikaisia kyllä tuli viestiä. valmis meil, meit, mä tänään rikka ottaa huoneen mulla on kiire elää, vaikka huominen ei koskaan kuole sotan herämai ja missä Du gömmi så data på Instagramissa. Fortfarande muta. Där var mutta i pool. Och nu är det tärvana. Eh, No Ja Paha, paha, pisti pikku kee pikku kee pisti pahimman, paima, klassikon siihen loppuun. Ja mä lupaan pysy aitona Ai, ja aina ai, ja pikku tuli ääni, mitä siksi on kirkosta? Ah, men. kyllä, kyllä. Iso paskainen käsin keekille, keekki johtaa, keekki johtaa, Jengi, jotka kadula dallaa Tsiikan jengii Kuon keikalalla valla Niin monenlaista kulkijaa Tiellä samalla Yksi on punkkari Pää Maiharit ja mehukatti Kanisteri Tuolla tuli Pikku Vainhanen johtoon Ei oo ihan joona vielä Me ollaan aikuiset Me ollaan nykyisyys Kyllä kyllä kyllä kyllä Se on hienoa Katto jotakin Kun se on teki Juhannuksena YouTubesta Niin Ihmiset jotka on 10 vuotta takaisin Asioista on 18-vuotiaista Nyt nippona täysikäsiä Balkani huppari Isot, jousut aina puolit. Sutta maali pinta seiliin, nuorka, mistä rammas. Me ollaan nuoriso. Yametä se ja sano checcone checcone checcone checcone paino noitus niin nineta kortti meni Silti poliisi polizi commestautosta vaon onnisteli io kirjoitan dirotta ja viiden viiden tonnin chekin jatkon festareille, kortassi bollingerin periferie mie kiitos vajalle siitä Ei, tuli viestiä, ei onnistunut pikkukeen tulevaisuus kun piti tehdä kampikit tehdä joo, jos tuli viestiä. ja toimitusjohtaja, jo toimitus jo toimitus jo toimitus jo ja checcone checcone checcone quella toivon että löydän just mä Koko go go go go go Tarvin toimintaa, ehkä se valin koitimaa, kaikki kasvaa lapset vartuu virheissä, oppia kokemus karttuun, me ollaan nuoriso, me, me ollaan tulevaisuus. Mä takaisin pilkuttaa, niin kuinka muuten voitkaan elää keita elämää päällä, parempaa se päällä, mutta on vaikea muistaa kuin muusat rakentaa kestävään. Ei, koisku täältä koskaan. Kaikki kasvaa lapsen vartuu virheistä, toppia kokemus karttu. Rocka yeah. mestej oi sentinuitte rocka ne mestaa on P i -P. Ja, mä ja aina roskaan. koska kuviton koulutuksen takii mut ei paremmin rocka to Seurat, seurat tää on nyt tasan. Seurat ratkaisee ja keekki. Tuleeko vielä joku? Ratkaiseeko lopinut? Tuleeko vielä keekki. Keekki, koska pilho. Joo, keekki lularis meni ihan viimisella sekunnilla ohi. Sitten ei ja on perseen. Me ollaan ularissaan, me Kaikki kasvaa lapset, vaikku Virheistoppi ja Pokemon. Oho, Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen. Vaaditaan tuosta levyä näin. Ihan siis ihan oikeasti kahdella äidellä. Siis se on ehkä prosentin saa enemmän. Tämä matsi pitää ottaa vielä joskus uudestaan. Kun sekkosella, on, sekkosella, Tsekkosella, Tsekkosella on tullut lisää uutta maskua. Mutta nyt laitetaan Tsekkonen, Tsekkonen, Tsekkonen biisi päällekkäin. Mokaa tämän levyltä. Kuka on paskin? Tsekkonen. Kiitoksia. Jaa! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, aina ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, se ei, ei, ei, ei, ei, jumala se joku ei, ei, Check on it, check on it, check on it, check on it. Siikoska, leipuun siikoska, puitotin siikoska, polansiikoska, <laughs> leipuun polansiikoska, heili perusenka, reille oska, heili kuvesenka, reille oska, heili perusenka, reille oska, heili heili perusenka, reille heili kuvesenka, reille reille oska, heili kuvesenka, reille oska, heili perusenka, reille oska, heili kuvesenka, reille oska, heili perusenka, reille oska, heili Pistää! Pistää! Pistä. Kokemus auttoi paskemman yköiseksi kyllä, nöyry. Vanhempi paska voitti kyllä. Hurjaa! Yeah. Koli, muuta tuolli, kanta-ji-nei halua, muuta vandalin vaan joka teot muuttaa standarditten parhaan Niin ensin on koli vähän polioit Kaatuu dominoin dominoina kopioida, joina, dominoin se kun se on koissa, facci così soltanto soltanto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 Kore check on e check on e check, check, check, check, check, check!